Capitolul 2. Și am judecat în mine aceasta să nu vin iarăși la voi cu întristare, căci dacă eu vă întristez, cine este cel care să, vă, să mă înveselească, dacă nu cel întristat de mine? Și v-am scris vou acestea, ca nu cumva la venirea mea să am întristare de la aceia care trebuie să mă bucure, fiind încredințat despre voi toți că bucuria mea este și a voastră a tuturor. Căci din multă supărare și cu inima strânsă de durere, v-am scris cu multe lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să cunoașteți dragostea pe care o am cumpris o către voi. Și dacă m-a întristat cineva, nu pe mine m-a întristat, ci în parte ca să nu spun mai mult pe voi toți. Destul este pentru un astfel de om pediaps aceasta, dată de către cei mai mulți, așa încât voi, din potrivă, mai bine să-L iertați și să-L mângâiați, ca să nu fie copleșit de prea multă întristare unul ca acesta. De aceea vă îndemn să întăriți în el dragostea, că și pentru aceasta v-am și scris ca să cunosc încercarea voastră, dacă sunteți ascultători în toate, iar cui îi iertați ceva, îi iert și eu, pentru că și eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi, în fața lui Hristos, ca să nu ne lăsăm covârșiți de Satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute. Și venind Eu la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, și ușa fiindu-mi deschisă în Domnul, n-am avut odihnă în Duhul meu, fiindcă n-am găsit petit fratele meu, ci despărțindu-mă de ei, am plecat în Macedonia. Mulțumire fie adusă deci lui Dumnezeu, celui ce ne face purura biruitorii în Hristos și descoperă prin noi în tot locul mireasma cunoștinței sale. Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasma lui Hristos între cei ce se mântuiesc și între cei ce pierd, unora adică mireasma morții spre moarte, iar altora mireasma vieții spre viață și pentru acestea cine e destoinic? căci nu suntem ca cei mulți care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci grăim ca din curăția inimii ca de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos.